Insya Allah pada kesempatan ini, kita akan mulai membaca satu kitab yang sangat penting dalam ilmu na'ud. Yaitu kitab Matnul Al-Ajurumiya. Sekaligus membaca syarahnya, yaitu Tuhfatus Zaniya. Adapun kitab Matnul Al-Ajrumiyah ini Penulisnya adalah Abu Abdullah Muhammad Ibn Muhammad Ibn Dawud As-Sanhaji Yang ma'ruf dengan Ibn Ajrum Dikenal dengan Ibn Ajrum Sehingga hasil tulisan beliau dalam ilmu nahu ini dikenal dengan Matan Al-Ajrumiyah -al -al dan ini adalah merupakan pintu pertama bagi seorang talibul ilmi yang hendak mempelajari ilmu nahu untuk dia mempelajari kitab ini Matan Al-Ajrumiyah ini Nah, sangat sedikit orang yang anda ilmunahu kecuali dia sudah lewatkan kitab ini. Bahkan kitab-kitab yang panjang syarah, ya, bahkan dalam bentuk syair, semuanya mengambil transpirasi dari kitab Matan Al-Ajurnya ini. Nah, <tuh> dan sangat banyak yang mensyarah kitab ini, sangat banyak dulu kita masih waktu di DDI dulu baru dimengkosok kitab ini sudah biasa kita dengar, biasa kita baca dibacakan oleh pengajar kita, guru-guru seorang kita yang ada dahulu di sana kemudian ke Polmas kemudian ke Yaman, sampai di Yaman ini juga dipelajari kitab Matan Al-Jurumi jurumiyah ini. Nah. dan sangat banyak yang mensyarah dan diantara syarah pen yang terbaik adalah kitab ini al tuhfatus Saniah bi syarhil Al-Muqaddimatil Al-Ajrumiyah yang ditulis oleh Asy-Syekh Muhammad Muhyiddin Muhammad Muhyiddin Abdul Hamid rahimatul alaih oleh orang Mesir Qala rahimahullahu ta'ala Bismillahir rahmanir rahim qala al-musannifu Abu Abdullah Muhammad ibn Muhammad ibn Dawud As-Sanhaji al-ma'ruf bi ibn Ajrrum wal-mauludu fi sanati 270 wal-mutawaffa fi sanati 323 wa 700 min al hi al musannif basnya musannif sahib matn al ajrumiyyah ini wahu abu abdullah abu abdullah kuniyah muhammad ibnu muhammad ibni daud as-sunhaji nama lengkapnya al ma'ruf bi ibni ajrum yang lebih dikenal dengan ibnu ayyurum wal mauludu fi sanati 2 760 yang dilahirkan di tahun 672 Hijriah. Naam, boleh dilahirkan di tahun 672 Hijriah. Sekarang sudah berapa? 1444 Hijriah. Sudah berapa tahun itu? 100 tahun ya. Lahir pada tahun enam an 600 berapa? 72. Sekarang sudah 1444 hijriah. Maaf. Wal mutawaffa fi sanati thalatin wa ishirina wa sabi imiatin minal hijratin nabawiyah. Nah. Yang beliau meninggal di tahun 700 dua puluh tiga hijriya rahmatullah alaihi qala rahimahullah ta'riful kalam ta'riful kalam Definisi kalam qala al musennib rahimahullah ta'ala al-kalam huwa al-lafzul murakabu al-mufiru bilwaday al-kalam huwa al-lafzul murakabu mufir bil wadhi wa kalam itu adalah lafaz yang tersusun berfaedah bil wadhi dia mengatakan bil wadhi bil arabiyah naam artinya kalam itu adalah sesuatu yang berlafaz tersusun mendatangkan faedah dan berbahasa arab ini bil wadhi ya, ringkasnya seperti itu wa qulu qala syari rahimahullah dan aku katakan itu Muhammad Muhyiddin rahimatullah alaihi lilafdhil kalami ma'nayan wa alafat kalam memiliki dua makna ahaduhuma lughawiyyun yang pertama makna dari sisi lugawi wa tsanihun ada makna dari sisi il, tinjuan ilmu nahw tinjauan bahasa kemudian tinjuan secara ilmu nahw itu maknanya ilafdhil kalam ma'nayan ammal kalamul lughawi wadapun kalam secara bahasa ditinjau dari sisi bahasa bahwa ibarah amma tahsuru bisababi faida sawaun akana lafdhan allam yakun kal-khafti wal-kitabati wal-isyarah nam kalam ditinjau dari sisi bahasa adalah satu ibarah ibarah ungkapan yang dengannya terwujud dengan sebab itu adanya faidah faidah maksudnya manfaat sawa on agar sama saja berlafat yang penting mendatangkan faidah manfaat bisa dipahami berlafat amlamnya kuna ataupun tidak berlafat kalau hati seperti khat garis Wal kitabati Tulisan Wal isyarat Isyarat Ya menunjuk Isyarat namanya Isyarat Mengganggu Itu isyarat semua Kal khat Ya khat itu apa Garis Bisa anda melihat Rambu-rambu lalu lintas Biasa kalau Tikungan biasa apa Garis bengkok ya Sambil menanjak berarti tuju tikungan ada tanjakan, ya. Nah. Ini menurut beliau di sini bahwa ini masuk kalam, tapi dari sisi tinjuan sisi bahasa. Nah. Walaupun nantinya diprotes ini, bahkan kalam itu adalah kaumun muham, ucapan yang dipahami itu kalam nam. Baik. <toyan> Jadi kita berjalan yang disebutkan oleh beliau di sini dulu. Jadi menurut beliau di sini bahwasanya yang namanya kalam ditinjau dari sisi bahasa adalah sesuatu yang mendatangkan faedah baik itu lafal ucapan atau hanya sekedar isyarat tulisan garis-garis bisa dipahami. Itu kalam Tapi ditinjau dari sisi bahasa Dan sekali lagi Sebagian para ulama kita memprotes Apa? Definisi ini karena nantinya Masuk ke dalam permasalahan-permasalahan okay. Akhidat nantinya Ma'am Wa'amal kalamun nahwi Adapun kalam Kalam ditinjau dari sisi bahasa, fala budda ayat arba'atu umurin. Ham, fala min ayat jatmiyah, arba'atu umurin. Nama kalam ditinjau dari sisi bahasa, apa ilmu nahu adalah mesti terkumpul padanya empat perkara. Artinya kapan terpenuhi empat syarat ini perkara ini Baru boleh dinamakan kalam. Eh di sisi orang-orang ulama nah, lawaloh yang pertama ya kunalaflon harus berlafat. Berlafat itu nantinya bersuara. Lafat dalam bentuk suha, suara, suara berlafat. Wahsani ya kunamurakkabah harus tersus tersusun. Eh dari dua kata atau lebih. Wa yang ketiga yakuna mufidan mufida ay berfaedah Berfaih, berfaedah bisa dipahami ada manfaatnya war rabi'u ay yakuna bil wad'il 'arabi yang namanya kalam itu harus diletakkan sesuai dengan peletakan bahasa Arab yang namanya kalam harus bahasa Arab kemudian boleh menjelaskan lebih jauh lagi syarat yang, syarat kalam ini ayakuna lafza harus berlafad, apa itu berlafad? ayakuna sautan mustamila ala ba'dil hurufil hija'iyyati alati tabtadhiu bil alifi watantahi bil ya yang namanya berlafad yaitu adanya suara Suara itu mengandung sebagian huruf hijaiyah di dalamnya. jadi bukan hanya sekedar suara. Klakson, ada suara, tapi itu tidak masuk lafaz. Ya, ini suara-suara. Pukulan meja ini, ada suara tidak ada. Tapi dia bukan lafaz. Kenapa? Ndak. Dia ada padanya kandungan huruf hi, hijaiyah. Naam. Jadi bukan hanya sekedar suara, tapi suara tetapi ada terdapat di dalamnya sebagian huruf hijaiyah mana itu huruf hijaiyah yang dimulai dengan huruf alif, alif, sapp dan berakhir dengan huruf huruf ya. Misaluhu contohnya Ahmadu, dengar Ahmadu, dengar ya, ini ada suara tidak? Ahmadu ada huruf hijaiyah ada ada alif, ha mim, huruf dal Ahmadu, wayaktu, sa'idun. Ya ini semua. pak ini suara, kemudian ada huruf hijaiyah di dalamnya. Beliau mengatakan fa inna wahidatin min hadhihi al-kalimatith thalathi 'inda nutki biha taqunu sawtan mustamila ala arba'ati ahrufin hijaiyah. Nah fa wahidatin min hadhihi al-kalimat sesungguhnya tiap-tiap dari satu kalimat-kalimat ini yang tiga Ahmad yaktub sa'idun ya. Maksudnya, 'inda nutki biha pada saat diucapkan takunu sawtan mustamila ala arbaati ahrufin hijaiyah terdapat di dalamnya empat huruf hijaiyah a ha ha mim dal ahmadu empat huruf ya yaktubu huruf ya ka ba saidun huruf sin ain ya dal ini maksudnya ya ter, ini suara kemudian mustamila mengandung terdapat pada dia ya. empat huruf hijaiyah ala arbaati ahrufin hijaiyah wal isharatu mathalan maka isyarat isyarat menunjuk mengangguk kedipan mata ya nah isyarat semua la tusamma kalaman inda nahwiyyin tidak dinamai kalam di sisi para ulama nahwu li adami kauniya sautan mustawilan ala ba'dil huruf kenapa tidak dinamakan kalam isyarat-isyarat tadi karena tidak ada suara Ya, yang mengandung padanya sebagian huruf hijai tadi. Wa ingkanat tusamma indal lughawiyin kalamun di sisi orang-orang ahlu bahasa indal lughawiyin orang-orang di sisi ahli bahasa dinamakan kalam li husulil faedati biha karena menghasilkan faedah. Ketika diisyaratkan mengangguk mau tidak ku anduk ke atas. Artinya iya. Ya di mana si fulan tuh antu isyarat tunjuk ke sana berarti di sana. Ini faidah. Ini katanya di kalam di sisi orang-orang ahlul lughah. Tetapi ini pun juga dibantah Bu ini bahkan bukan kalam Orang-orang Arab tidak mengenal ya yang namanya isyarat itu sebagai kalam. Bahkan kalam di sisi mereka adalah nutqun mufham. Ucapan yang diucap yang di, bisa dipahami itu kalam namanya. Kalam ya di sisi orang-orang Arab adalah nutqun mufham. Ucapan yang di, bisa dipahami itu baru apa? enam. enam sehingga isyarat tidak tidak masuk. Wallahu alam. Qala rahimahullah. Wa ma'na kaunihi murakkab, adapun maknanya murakkab. Tadi apa? Ayakun lafzan. Kita sudah tahu apa itu berlafad artinya suara yang mengandung huruf hijaiyah di dalamnya, ya sebagian huruf hijaya, itu baru berlapak nah. kemudian murakkabah, apa maknanya murakkabah? ayakuna murakkabah? wa ya. maknanya murakkabah? ayakuna mu'allafan min kalimatayni atau akhtar, murakkabahnya tersusun yaitu kalam tersebut, ucapan tersebut tersusun dari dua kata atau lebih nahu muhammadun musafirun nahu muhammadun musafirun ini Muhammadun. berlapat tidak ini. berlapat, Kenapa ada suara? Ada huruf hijaiyah? Naam. Musafirun juga berlapat Iya, ada suara, ada huruf hijaiyah. Berapa kata di situ? Dua kata. Muhammadun musafirun. Berarti ini kal ini apa? Kalam. Ini apa? Ini namanya murak, ini namanya murakab, Ini namanya murak murakkab karena tersusun dari dua kata. Wal ilmu nafiun. Ya, wal ilmu nafiun. Wa yablugul mujtahidul al-majhida Wa li kulli mujtahidin nasibun Wa al-ilmu khairun ma tas'a ilayhi Ini semua apa? Ini semua yang makanya? Murakab Muhammadun Musafir Al-ilmu nafion Yablugul mujtahidul al-majhida Ini tiga Yablugul mujtahidul al-majhida Likulli Ini sudah dua Mujtahidin Tiga Nasibun Empat Tersusun dari empat kata Al-ilmu khairun ma tas'a ilaihi Ilmu satu Khairun dua Ma tiga Tas'a empat Ila Lima Hi ha Li apa Berapa Enam ya Ilmu khair Ma Tas'a Ila Ujan ha Ilaihi Berarti tersusun Dari enam enam kata tersusun dari enam 6 enam kata 6. jadi yang namanya murakab tersusun minimal 2 kata 2 ka 2 kata fa kullu ibaratin min hadhihi al-ibaratati maka tiap-tiap ibarat dari ibarat si ungkapan ucapan tadi di atas tusamma kalama dinamakan kalam wa kullu ibarati minna muallafatul Mingkal lima taj ini awak ter dan tiap-tiap iba ungkapan dari ungkapan di atas tersusun dari dua kata atau lebih. Fal kalimatul wahidah la tu kalaman inda nubah maka kalimat satu, kalimat tunggal, kata tunggal tiada dinamakan kalam di sisi para ulama nahw. Illa idan dham maghiruha ilayha kecuali kalau ada kata yang lain bergabung dengan dengannya. Sawaun akana indimamu ghairiha ilaiha haqiqatan kal amthilati sabiqati sama saja penggabungan kalimat selainnya kepadanya secara hakiki hanya secara hakiki maksudnya Dengar, dilihat muhammadun musafir nikah hakiki namanya muhammadun musafir ya al ilmu khairu ma tas'a ilaihi al ilmu khairu ma tas'a ilaihi ilmu adalah sebaik-baik apa yang kamu Upayakan, usaha, usahakan. 6. Jadi ada namanya murakab hakiki. Apa ini murakab hakiki? Tersusun secara hakikat. Artinya tersusun. Kita dengar, kita lihat. Muhammadun Musafirun. Am takdiran ataupun hanya murakab takdiri. Diperkirakan saja. Kama idha kultalaka, kama idha qala laka qail. Sebagaimana jika seseorang berkata kepadamu, Man ahukah. Man akhuka? Siapa saudara laki-lakimu? Fatakulu maka kamu katakan Muhammadun. Ini kalimat Muhammadun ini kalimatnya tunggal ya satu. Tapi ini ditakdirkan diperkirakan maksudnya Muhammadun ahi. Muhammadun ahi atau ahi Muhammadun. Fa kalimat al maka kalimat ini kalimat Muhammad ini tu'tabaru kalaman. Ini dianggap kalam Muhammad. Lihat takdir. Kenapa? Karena perkiraannya susunan kalimat itu Muhammadun Akhi. Berapa kalimat ini Muhammadun Akhi? Tiga. Muhammadun kemudian Akun kemudian Yakmutakan Lim. Muhammadun Akhi. Fahyia pit takdiri Muallafatun mu min salafi kalimat. Maka kalimat Muhammadun ini yang merupakan jawaban man aku Man aku Siapa segera laki-laki? anda menjawab Muhammadun. Maka ini perkiraannya tersusun dari tiga k, tiga kata, tiga k, tiga kata. Nah Muhammadun akhi, eh akun dengan ya Mu, mutakallim, wallahu A a'lam. Tuhi. Wa kau ni mufidan, insyaallah di majlis berikutnya. Dua kitabnya enam. Subhanallah alam dik, syukur allah in lantas